Přednátele, já vás vítám na dnešním biologickém čtvrtku. Jsem rád, že jsme se tu sešli v tak věném počtu. Nejdřív ještě mě dovolte, abych vás upoltal na příští biologický čtvrtek, kdy konkrétně bude Jakub Žárský s přednáškou Jinde, Jindy a jinak. O původu suchozemských rostlin. A dneska už mě dovolte představit našeho milého a váženého hosta Miroslava Kolaříka, který nám dneska bude vyprávět o dějinách změnách podnebí, vymírání, o tom všem, jak houby ovlivní světový řád. A ještě teda, abych to neopomněl, tak Miroslav Kolařík je vedoucí laboratoře genetiky a metabolismu houb na biochemickém ústavu Akademie věd, takže tímto vám předávám slovo a můžete začít. Dobrý den, děkuji mnohokrát za pozvání, je mi to velkou ctí tady přednášet na této osobutné sérii. Já jsem tedy vedoucí laboratoři na mikrobiologickém ústavu, zároveň pracuji zde na katedře botaniky a byl jsem požádán, aby jsem si připravil nějakou přednášku Zvolil jsem eh, toto téma. Různé příklady, mechanismy o tom, jak eh, houby v určitých situacích eh, v současné době i v dějinách eh, ovlivnily chod světa. A ty ten prezentuje To jsem si pro vás připravil, klasický gulášek, kde ty stěžení části, ty masité budou o patogenech, které devastují naše společenstva. Ze své profese se zaměřují zejména na rostliny a na dřeviny. Pak tam bude něco o houbách jako o globálních hráčích. Omáčka bude o, o tom, proč tyto houby jsou schopné toto dělat, to znamená určité unikátní vlastnosti hub a přikládám k tomu něco o důležitosti taxonomie, taková propagace této klasické mykologické práce. Asi znáte, nebo jasně jako vás napadne, když si vezmete nějaký organismus, jak změnil chod světa, jsou to různí patogeni, kteří udělali třeba mor, malárie, která ovlivnila rozšíření, lidí v určitých oblastech. Obecně to jsou vždycky nějaké revoluce. Revoluce, které způsobí disturbanci, nový pohled na svět, nové názory. Vzniklá disturbance umožní vznik nových forem, v podstatě ten podrost vyraší a evoluce se hýbe. Velký reformátor, Napoleon Bonaparte, je produktem velké francouzské revoluce. Asi víte, že ta válka v Evropě byla dlouhá a vlastně tak, jak Evropu známe dnes, jejich vývozem vlastně osvícenectví a demokracie, nebo teda těch pohledů na svět, tak utvářely vlastně v té době tu Evropu. V součástí té války byla velká kontinentální blokáda. Tenkrát vlastně Evropa zakázala dovoz do Anglie. To mělo za následek velké změny v zásobování Anglie potravinami. A mimo jiné to, že severní Anglie Jirsko se stala závislá na vlastní produkci brambor. Samozřejmě nemohlo to dopadnout dobře, když se nějaký zdroj potravy zúží pouze na jednu komoditu, takže někdy kolem roku 1845 Přiletěl patogen z, z původního areálu brambory, tedy ze střední Ameriky a e, vlastně vyhladil bramboru. Ta píseň bramborová phytoftora infestans měla tedy za následek velký irský mor a následně velkou migraci irů do celého světa. E, takže tak, takový jenom jako příklad, co vás napadne, jak ty organismy to můžou dělat. Ale v podstatě... E, ten důsledek, který vidíme my dneska, jsou plesňivé rajčata na zahrádkách, ta samá houba, co zabíjí brambory, pokud to nevíte, je to tedy i plíseň rajčatová, fitoftora infestans. A jenom ta komplexnost, provázanost těch interakcí, jak velká francouzská revoluce může souviset s gengy irskými v New Yorku, v předminulém století. Všechno je provázáno a vlastně tak, tak ty jednotlivé příběhy jsou, jsou v podstatě postavené. Základem všech těch revolucí a těch událostí je většinou migrace. Migrace nějakého patogenu z původního prostředí. Asi víte, že migrace je dobře sledována. Na, na letišti vás ani nepustí s banánem. Nicméně realita je taková, že po celém světě se tahá obrovské množství rostlinného živočišného materiálu, v podstatě bez možnosti kontroly. Transsibirskou magistrálou patrně ještě donedávna putovaly obrovské množství modřínu sibirského a v podstatě z oblasti dálného východu spoustu patogenů. Jako následek teda máme v naší republice velký nástup invazivních chorob, tady to je na, na, na příkladu dřevin, kdy v podstatě s nástupem globalizace otevřených hranic v naší republice máme nějaký 43 zavlečených chorob dřevin. Tato křivka je exponenciální, Kdybychom se podívali třeba na státy západní Evropy, tak tam k tomu vzestupu došlo už daleko dříve tím vlastně udeřením hranic. Co, co to má mimo jiné za následek pro nás jako pro mykology, je, že tím, že se neustále vyskytují nové organismy v našem prostředí, tak se stala strašně důležitá taxonomie. Potřeba určovat houby, zjišťovat, jaké houby, kde jsou a podívat se, jestli ten patogen, který máme na zahrádce, je to samé, co je třeba v Japonsku a vlastně zjišťování biologie těch hůb. Už to vypadalo před nějakými 10-15 rokama, že klasická taxonomie je zejména v mykologii, kde nebylo možno publikovat v žurnálech nad impact faktor třeba jedna a půl, už to vypadalo, že vymře a vlastně naše střední Evropa která tradičně se tou mykologií systematickou zabírá, zaobírá, byla svým způsobem kastrována. Jo? Ale stalo se něco naprosto krásného, že najednou ty taxonomické studie začaly být strašně citovány z důvodu obrovského biotechnologického potenciálu, co ty houby mají, ale i z důvodu těch migrací. Pro představu, tady to jsou články v podstatě v časopisech, které vypadají jako obrázkové knížky. Tady si můžete třeba nechat kolovat časopis starýství Mycology. Uvidíte, že to je klasický atlas. Který má impact faktoru 15. Ty články mají třeba citovanost za dva roky kolem 150. Je to příklad těch starýství Mycology. Tady to samozřejmě je dobré proto aby teda to naše rodinné stříbro té klasické systematiky nevyhynulo a bohužel teda v jiných systematických oborech to takhle není, ale pro představu ten obrovský nárůst, impact faktorů těch klasických taxonomických časopisů a ta Fungal Diversity je vloženě obrázková knížka, jo, jako je z nějakých jednotek až po současných 20. Jo. Impact faktor vlastně udává čtenost a citovanost těch článků. Ta Perzunia, která tady koluje, se vlastně dostává na nějaký čísla 8, 9 a tak je to v podstatě ve všech těchto klasických periodikách. Pro představu časopisy, které jsou houbové, ale nedělají systematiku, tak se tak nějak jako drží. Ani třeba u botaniků se nedá říct, že by tam nějaký takovýhle boom byl. Jo, a i klasické Časopisy víceméně jako tak nějak stagnují, nebo rozhodně tam není ten exponenciální nárost. To je jenom takový jako důsledek eh, velké důležitosti hůb a eh, v podstatě máme z toho radost, jo, z těch migrací. Eh, teďkon co houbám umožňuje, aby byly, úspěšné, aby dokázali to, co dokázali, na nějakých případech, co vám ukážu, tak ta první vlastnost jejich je obrovská omniprezence. Můžu to demonstrovat vlastně na slovech profesora Zdenka Neubauera, který tady v tom sále často přednášel, mnozí z vás ho zažili, a je to konkrétně film, který byl natočen režisérem Worlerem někdy kolem roku 2000. A já to posunu na tu část s profesorem Neubauerlem, který tam teda má řadu různých proslovů. To je ještě docent Vyšlo Mimořádně, přístíme sezóny, se najednou, opět už zprávě mnoha, přiskupnou to nejřadnou, že řebná nájutná oba kraje, i tak známejí skupy svých krajů, kde byste vzal. Inými slovy spory, nevítelné závodky, jsou všude ono není divu, ono se spočítalo, že e, jako divy, každá slova jedné jediné, ten oboří písavci, které jsou vás malé, vyrostla e, v písavku, tak by se to, e, to, totož jediné pokolení vyspotřebovalo e, veškerou oteckou hmotu v přírodě. E, takže opravdu oni jsou nevěřitelně všude a to, že začalo růst, je výhatem toho, že čekali na přesněvé tak to byla taková věří, že pro mnohé z vás příjemná sufka, ten jsem teda doporučil. Pan profesor tam má velmi hloupavé vhledy do různých aspektů hůb. Podíváme se tady na to tvrzení o té omniprezenci. Pro představu různé normy, třeba Evropské unie nebo americké, kanadské normy, <coughs> pohybují se v rozmezí 100 až 1000 spor na metr krychlový vzduchu ve vnitřním prostředí. Obecně to platí tak, že pokud těch spor v tom vnitřním prostředí je víc než v okolí, tak ta místnost je kontaminovaná a musí se nějak ošetřovat. Ale představte si množství tisíc spor, to na kubík, to už je jako hodně. A to je prostě realita. Samozřejmě, když se podíváme na bakterie, tady ten graf ukazuje množství bakterií. to jsou ty modré sloupce ve školních třídách. Je to ořád víc, než je třeba množství těch spor, které se pohybuje kolem těch pětseti spor na kubík. Samozřejmě, Hodně to lítá během sezóny. Klasická fluktuace. tady to jsou vnější prostředí, kde těch sport jako můžou být vyšší tisíceji. Začíná to s nárůstem tepla a vlhkosti a pak to zase klesá dolů. Tady máme v podstatě období mezi květnem a zářím. Co? Když si tady o tom budeme přemýšlet, je strašně hezké si uvědomit, že my dýcháme každý den nějaké spory, ale také venku dýcháme třeba jednou, jeden den desetkrát víc těch spor než druhý den a také dýcháme úplně jiné druhy. Tady jsou různé studie, které monitorují něco, co se jmenuje long distance transport. Jsou to různé události, v podstatě, že najednou začne fučet teplý vítr z Panonie nebo jiný vítr z Ukrajiny nebo třeba ze Sahary a ten najednou přinese strašně moc spor, spor hůb. Tady vlastně ta čára e, přerušovaná ukazuje množství spor jednoho konkrétního rodu, rod alternária, který třeba během tady té události toho větru narostl, stejně jako spilen e, v ambrozie a e, v podstatě během toho samého, samé události e, to nemělo vliv na kladosporya, které zase narostly jinde. Podstatně tady ty studie to pak vysvětlují na základě monitorovacích stanic po celé Evropě, odkud zrovna ten vítr foukal, protože tady třeba vidíte uh, množství těch alternárií, že v některém městě jich mají hodně, v některém zase málo. Jo? Jsou to teda obecně houby, které rostují, rostou na mrtvé organické hmotě, jsou vázány třeba na, i na různé rostliny. Uh, takže to je k tomu, jak ty houby jsou všude a navíc jich je různé množství a jsou tam různé taxony. K té obří píchavce já jsem si udělal takový výpočet, jestli, jestli vlastně profesor Neubauer vycházel z nějakých správných čísel a skutečně jako jsem se dostal k číslu, které on tam pak později zmiňuje, nějakých 6 trilionů. A skutečně to odpovídá tomu, že těch spor je tam jako strašné množství. Ty spory jsou fakt malé. Jo? Mají 5 mikrometrů, 5 tisíci milimetrů. A když si to vypočítáme, tak kdyby z každé té spory vyrostl jedinec té píchavky, tak pohletí veškerou organickou hmotu na zemi. Jo, nevím, jak si to, tady to nějak představit, ale... Eh, je to nepředstavitelné. <skrý> Takže jako jsou všude ve vzduchu a ten jejich půl je obrovský a pro představu různé výpočty délky mycelia v půdě ukazují, že v jednom gramu půdy máme 800 metrů aktivního mycelia 16 kilometrů Mycelia celkem, které tam v nějaké, v nějaké podobě je, už není aktivní. A ve dvou kubíkách hlíny si představte, že je jakoby tolik funkčních dálnic, jako je všech silnic na celém světě. Já jsem použil tady to přirovnání jenom kvůli tomu, že mě zajímalo, kolik kilometrů silnic je na Zemi, a pak, což je 21 milionů kilometrů, někdo to spočítal. No. Takže ten ten, náš svět je prorostlý houbami a je jich strašně hodně. Co ty houby oproti ostatním organismům mají taky unikátní, jsou složité vývojové cykly, což určitě ta neocení studenti. Vím, že běžný student střední školy je odrazen od mykologie kvůli vývojovému cyklu rzy travní, jo, nebo v nějakých takových šíleností, ale když si, když si jako vezmete tu krásu v tom, jo, tak ta je třeba například taková, že máte plodničku námele, ta náme, ten námel je vlastně nějaká stopka, tady v hlavičce jsou a dělají askospory, ty askospory se šíří větrem na poměrně velkou vzdálenost, napadnou kvítek trávy, chovají se jako pil, přes pilovou láčku vrostlou do semeníku, a ta rostlina je vyživuje, jako kdyby to byly semínka. Tady v té fázi ta houba roste jako mycelium, které dělá spory a dělá takovouhle medovici, v podstatě slizovité kapky, které jsou plné spor a tady v té fázi to roznáší hmyz, ten je lákán tím medíkem a vlastně dělá sekundární infekci na té louce, Později z toho teda vyroste sklerócium, vznikne sklerócium, které přezimuje a všechno se opakuje. E, ta houba kombinuje schopnost rozšiřování na velké vzdálenosti a, a vlastně meiotickou pohlavní rekombinaci e, s efektivním rozšiřováním na krátkou vzdálenost, ale extrémně abundantní a zároveň nějakou dormantní strukturu. E, než vůbec mykologové zjistili, že tady ty hlavičky a tady ta sfacélia a tady to sklerocium, že to je jedna houba, tak vytvořily pro všechny ty stádia oddělené názvy. Jo, vlastně do nějakého roku 1853 se to spojení nevědělo. U spoustu těch hůb se neví do teďka, nebo se na něj přichází až díky molekulárním metodám. A co je tam také problém, že v evoluci například tady ten, ne, ta nepohlavní forma, ta klonální forma přeskočí do nového areálu, tam si dál žije a vlastně vyvíjí se tam podlouhé eony v nějaký nový klonální druh. Jo, takový jako odnož toho pohlavního druhu. Takže mi dneska vlastně ten taxon už dávno nemáme spojený s, s tím pohlavním stádiem, které ani neexistuje. To, že ty houby dokážou kombinovat s, tolik věcí dohromady i vlastně vedlo k tomu, že v mykologii bylo něco, co se nazývá duální nomenklatura. V podstatě roku 2013 existovalo oficiálně, že ta houba, že té sfacélii, té medovicové části se bude říkat sfacélia, a té pohlavní se bude říkat klaviceps, a nespojili se dohromady, byly odděleně. Jo, když někdo našel Sfacélii, ale neměl k ní pohlavní stádium, což se velmi často dělalo, to pohlavní stádium se hledá velmi špatně, tak to musel popsat pod tím rodem sfacélia. Od roku 2003 to spojili, ale byl to velký boj. Skutečně 10 let se na kongrese hádali, jestli ten krásný fakt, že máme Sfacélii, ta má úplně jinou ekologii, biologii jo, než ten klaviceps jako siamská dvojčata, které mají stejnou DNA, ale každá hlava e, má vlastně jinou náturu. Jo? To, to prostě může být e, cholerik a sangvinik a prostě je potřeba to tým jménem odlišovat. E, 2013 to zrušili, v podstatě prioritu má jméno buď pohlavní, anebo e, to zavedené. Tím vlastně mikologie přišla o tady ten svůj unikát, který z toho dělal i těžko přehledný obor, protože někdo mluvil o Hypokréa, někdo od trichoderma, vlastně byla to ta samá houba, aspergillus Eurocium, uh, úplně běžný zmatek. A vyznali se v tom jenom vědci, takže do toho amatéři moc nešťourali. Ale uh, to se teda změnilo. A myslím, že duální nomenklatura ještě zůstala v nějaké palobotanice. Že máme název pro rostlinu známou třeba z květů a pak je k tomu kortikát a neví se, že k sobě patří úplně, takže se tam odděluje jakoby ty jména a třeba tuší se, že to je jedna ta holomorfa. Co vlastně ty houby oproti jiným organismům ještě mají a jsou díky tomu úspěšní, jsou proteiny, které se jmenují hydrofobíny. Představte si, houba roste ve vodném prostředí a vytváří takovýhle protein, který má hydrofilní a hydrofobní část. Jo. Ten protein se sám organizuje do nějaké, na, na tom rozhraní voda-vzduch, se sám organizuje do membrány a když vlastně ta hyfa pak vyleze z toho vodního prostředí, tak si pořád sebou vlastně drží tu vodu jo. a to mycelium může udělat struktury úplně na vzduchu, a ve skutečnosti vlastně interaguje s prostředím tou hydrofobinovou vrstvou, pak je teda vrstvička té vody, tam, tam se pořád vlastně děje to samé, co se dělo v té vodě, a té houbě to teda kromě toho, že to umožňuje osídlit souž vlastně z těch mikroorganismů, to známe jen u Actinomycet, kde to vzniklo jinou cestou, je to tady konvergence, a ty hydrofobiny jsou extrémně stabilní. Některé z nich jde rozpustit jenom v koncentrované kyselině triflorové nebo mravenčí, vydrží var. Ty spory, které jsou tím obalené, tak vydrží skutečně hodně. A umožňuje to osílit substráty o pH 0 nebo vysoké salinitě, protože tady si pořád vlastně drží to své původní pH. A hlavním to umožňuje se přilepit na substráty, které jsou hydrofobní, to znamená kutikula rostlin, exoskelet hmyzů. Takže ty hydrofobiny jsou hlavním faktorem virulence. Všechno, vlastně, co ta houba potřebuje, se pak děje skrze extrolyty, které ona vypouští ven. Jo, v tom je takový trošku extrovert, ale vlastně introvertní, protože na k sobě nic jako pořádně nepustí. Extrémně udolné spory díky hydrofobinům. Ty hydrofobiny se produkují komerčně, protože asi si představíte, že pokud je nějaká takováhle molekula schopná udělat blanku kolem čehokoliv, jo, takže se používají spěňovací prostředky nebo na pokrývání materiálu kvůli biokompatibilitě, v různých nanomateriálech jo? nebo drug delivery. Příkladem vlastně hydrofobinu v praxi je něco, co se jmenuje Gushing beer, je to vlastně tryskající pivo a to je takový pivo, který když odevřete, tak, tak hodně pění. Jo? A je to vlastně tím, že ten slad byl kontaminovaný plísněmi, třeba fuzáriem, takže je tam hodně hydrofobinu, ty se dostaly do piva, a vlastně, když pak se to otevře a uniká CO2, tak to pivo má vlastně zůstat bez pěny, to asi znáte. Pokud z něco takhle vyteče, to se na trk nedostane, ale spoustu toho piva se už takhle odhalí v těch pivovarech. Tak to znamená, že má moc hydrofobinu, moc. A korole to i s množstvím mykotoxinů, které dělají bolení hlavy. Tady je jenom takový experiment. 50 mikrogramů vyčištěných hydrofobinů dali do láhve, kterou pak o 50 mikrogramů je fakt malé množství. V podstatě s tím CO2 pak to udělá takovýhle krásný gejzír. Spoustu těch hydrofobinů, produkovaných extracelulárně, jsou i faktorem virulence, třeba uspávající cédy co, co teda jako třeba pro molekulárního biologa může být ještě fascinující, je, že v kodující sekvenci toho hydrofobinu je něco, co se jmenuje vnitrogenová tandemová repetice. A tady si představte, že máte proteinovou sekvenci toho hydrofobinu, a pak je tady nějaký dlouhý glicinový úsek. Tady je proteinová aminokyselová sekvence, takže vlastně tady budou nějaký triplety, třeba ggc, ggc, ggc, ggc, ggc, hodněkrát za sebou. To je mikrosatelit. Vlastně při té replikaci mechanizmem jako DNA sklouznutí, dochází k velkým chybám při vlastně té amplifikaci a tady se generuje variabilita jo, v přímém, úplně jako v reálném čase, která je nabídnuta přírodnímu výběru. A skutečně jsou jako experimenty, že se zkouší jak nějaká houba adheruje na sklíčko, nechá se po skleněném sklíčku stékat a během pár týdnů najednou zjistíte, že, že pár z nich tam začalo adherovat a mají právě mutace vlastně tady v té oblasti. Tím vlastně se z nich stávají velmi úspěšní patogeni, který mají velkou schopnost adaptace. Ten, ten vlastně další faktor je, že mají malé, malé genomy. Představte si 25-30 megabází, haploidní, to zná každá změna, co se tam uděje, tak zase jako je, už je nabídnuta selekci. Těch, těch studií, které ukazují na tu rychlost mutací, moc není. A třeba tady ta bája dělána na kvasinkách, na kvasinkách vzali mateřskou buňku a nechali ji 2000krát dělit a pak toho jedince, který vzniknou, vosekvenovali. Těch jedinců vlastně takhle nezávislých vosekvenovali 145 a v podstatě během 290 tisíc mitotických dělení v celém tém souboru identifikovali 867 změn substitučních. I třeba celochromozomové změny jako duplikace nebo ztráty chromozomů. To je v podstatě hodně, jo? to jakoby běžně nevidíme pro vaši představu, Tajité penicilum susanum hlupák, kterou jsme popsali ze SOSu, že je tam při pH2. A v jedné té kolonii, když jsem si tak spočítal, by mohlo být 400 milionů konidií A vlastně když bychom osekvenovali všechny ty buňky, co jsou v jedné kolonii, tak tam oproti tomu původnímu genotypu. By jsme mohli čekat jednu miliardu mutací dohromady. Jo? Neznamená, jako když vezmu tu jednu jedince, tak tam třeba bude těch mutací jedna, dvě, tři, jo? ale vlastně v celém to se tu těch e, mutací bude v obrovském množství. To, že se ty mutace dějí v přímém přenosu u těch hub je bohužel pravda, takže vlastně taxonomický typ u houby jde použít pouze houba uchována v metabolicky inaktivním stavu, protože jinak v kulturách vlastně pořád vesele mutují. Tady pro vaši představu dáte na misku třeba penicillium, fuzárium nebo geosmety, To jsou plísně, a tady v té, tady v té chvíli, ta, ta houba rostla z nějaké jednobudové inokulaci, z jedné spory třeba. Tady došlo k nějaké mutaci, tady došlo k mutaci, tady vidím mutaci, která dělá takovýhle jeden sektor. Co, co vlastně tady ty? Znáte, že to je takzvaný duální fenomén, bo teďka se moc neví, co ho způsobuje, a má za násek to, že u, u spoustu nepříbuzných organismů jsou mutace, které mají stejný fenotyp, a to, že strašně moc sporulující mycelium, anebo mycelium, které málo sporuluje, ale rychleji roste. Jo? Takže je tam buď jako. Konidiální typ udělaný na rozmnožování a nebo miceliární udělaný na, na vlastně utilizaci substrátu A patrně to budou nějaké transpozomové cílené mutace v určité oblasti, které vlastně umí přepínat mezi tím šířice a žrát. Máme za sebou část homáčky, která nám ukázala, že ty houby jsou schopné rychlé adaptace, mají teda krátkou generační dobu, jsou všude a tedy v podstatě mají to k tomu, aby, aby něco pořádně rozjeli. Nejvíc takový srdcervný příklad jsem si vybral, je příklad amerického kaštanovníku, Castana dentata. Je to ikonický, nebo byl to ikonický strom na východě USA s obrovskými populacemi, je 4 miliardy velkých stromů a vlastně má to dominanta mnoha společenství. vidíte, že má krásnou barvu, taky vlastně v té Americe to 19. století mít kaštanově hnědé vlasy, to byl sem každého džentumena a Obrovská produkce těch kaštanů, takže v té oblasti, když byla kaštanová kampání, tak se tím krmily zvířata, ale úplně všechny. Dělal se s toho strašně moc potravin a když to bylo moc, tak se s tím i topilo. Každopádně bylo to jako hodně významný strom. A pak vlastně přišla nekrouza kaštanovníků a je to klasický scénář, migrace do nového areálu a epidemie na najedním hostiteli. Jo? Vlastně úplně nejčastější parazitologický scénář. E, v podstatě od roku 1904 do roku 1940 e, ta houba vy, vymláděla všechny velké kaštany. E, dneska tenkrát to mohlo vypadat takhle. Ja, jak, moc, jak moc to bylo zlý, když třeba se to setkalo ještě s velkou Hospodářskou krizí, kdy ty lidi najednou přišli o zdroj obživy a vlastně i ty lokální společenstva, třeba populace Krocanů, jo, strašně moc zvířat, tak je jako pryč, muselo to být těžký. A co ten strom pro tu civilizaci tenkrát znamenal, dneska už si na něj ani nespomene, tady je vlastně mapa příjmení celosvětově, tady to je teda 16 a v porovnání s těch jiných e, stromových příjmení ten česnad byl jako skutečně hodně, hodně oblíbený příjmení. Hlavně vidíte teda v Americe a pak vlastně v těch e, diasporách, kam, ta, kam ty Američani e, vymigrovali. Vy, vy, vy Dokonce tady z těch různých analýz, e, které si člověk může na internetu udělat, je vidět, že třeba 99% těch příjmení jsou běloši. Bylo to prostě takové hezké jako příjmení. Uh, jenom pro představu, u nás ty přímení uh, nejvíc asi jako jsou nějaký tady uh, hruška, dub, dubský dubák. V podstatě tam to bylo jako nejčastější stromové příjmení. Je to jako kdyby my jsme tady přišli třeba o dub, tak to jako bylo pro ně závažné. Co, abyste si nepředstavili, tak tenkrát jako zmizely 4 miliardy dospělých stromů, obrovských stromů. A doteďka v té Americe ten americký kaštanovník roste. Jo. Ale on roste jenom jako takovýhle křovíčko, jakmile to udělá kmínek, tak během sezóny jedného ta houba zabije. Ta houba vlastně pořád přežívá v těch kořenech, protože ta populace toho kaštanovníku není vlastně vymícená. Jo. Ta, jenom ty dospělé stromy, ty se nikdy nedožijou kaštanu. Jo. On, on se udává, že, že je fakticky vyhynulý, jo, ale je nějakých 400 tisíc stromů kaštanovníků běžně v těch porostech. Ale nejsou vůbec ve stádiu kaštanu. V tam vzniká nový takzvaný jako transformovaný druh. Když bychom se na to podívali nějakou populačně metodou, genetickou metodou za 50, za 100 let, tak, tak prostě to nazveme jako nový taxon, Minimálně jako uhu. Jaká je perspektiva... Podobných chorob, tak samozřejmě na každého parchanta někde čeká ještě větší parchant. A e, my, ten, my tady tu grifu, který máme u nás v, v Evropě taky. Jo? Třeba byla chycená někde u Brna, tak tam ty kaštanovníky všechny vyhladili. Od té doby e, v nějakých 20 let už po ní není vidu ani slechu. Navíc u nás tu klasickou kryfonektrii infikoval virus, jo, ta kultura roste hůř a dělá daleko menší léze. Jo, tady to je léze na kytce, dělaná tím divokým kmenem, to je kryfonektrie a e, dělání tím vlastně napadeným, Je to vlastně obecně tak, a viděli jsme to u toho covidu, probíhá adaptace na úrovni hostitele, to u stromu moc čekat nemůžete, přece jenom on musí a vlastně ty semenáčky tu rezistenci často musí jako. Ta rezistence je nutná až třeba v té dospělosti. Jo? To je velký problém. adaptace je tam jako minimální, ale ten patogen může snížit svoji virulenci. Bohužel tady, ty, tady ten virus zatím není v Americe. Jo? Nen, není. No? Tam to vyřešili třeba transgenními stromy nebo různými hybridy. Uh, jak to, jak to vypadá třeba v pilovém diagramu? Tady máme východní USA nějaký jeden, jednu lokalitu a vlastně ten kaštanovník, ten pilový diagram, tady vlastně ta křivka ukazuje nějakou abundanci toho pilu. Tady je časová škála. Tady vlastně ten nárůst toho pilu, tak to má být pěstování kaštanovníků v Americe před nějakými třeba věstěmi, lety, a pak je tady jako najednou propad. Jo, prostě kaštanovník jako z pilového diagramu zmizel na nulu. Dneska e, v Americe nejsou plodící jedinci toho kaštanovníku. E, jestli se tady to už párkrát stalo, anebo se to stalo tady u té dřeviny, samozřejmě, že to je možné. Jo, to my nikdy nevíme a za nějaký jako roky se můžou botanici hádat, že v diagramu nevidí uh, pil kaštanea, ale vidí prostě makrozbytky, kaštanovníků, já nevím, třeba uhlíky. Jo? Prostě i to, to jako běžně vidíme i v, u jiných taxonů, že zmizí pil, ale makrozbytky jsou. Že to byl přesně ten případ, že ten roz, ta rostlina přestala mít schopnost produkovat uh, pil. Tak to byl vlastně takový příklad toho, jak během pár let mizí nějaká dominanta, úplně změní, dotkne se jako lidstva a změní i prostředí. Z našeho prostředí mám tady ten příklad, kde jsem našel pár takových pěkných souvislostí. Znáte jelm, celý vlastně rod jelm je typický tím, že má asymetrickou bázi na sedání tady té čepele. Vlastně i různé americké jelmy všechny to mají. A u nás vlastně byly tady ty tři hlavní jelmy, znáte asi grafiozu, v podstatě jenom jelm vás tak nějak přežívá. Ta nemoc vlastně se jmenuje Dachlan disease neboli grafioza jilmu. Následkem vlastně je udušení celého stromu a také šalovitě prohnuté konce větví. Vlastně celé to začalo patrně invazí od někaď a po první světové válce jsme přišli o naše jelmy, pak jsme to teda jako doručili do Ameriky, tam hlavně jako americký umus amerikána byl vymícen, jo, tam je to vlastně noční muraz M Street popisováno a vlastně vznikl jako nový druh Ophiostoma novou lmí nebo přemigroval, to se úplně přesně neví, ve dvou rasách Potom, co už vlastně tady ta naše epidemie slábla, zase akumulací nějakých erenávirů, tak Amerika vlastně vratila úder a teď, co nám tady ničí jilmy, tak je severoamerická rasa. Dneska už to zase jako popsali jako nový taxon. Tady je fotka, co jsem ráno udělal v dolních břežanech, umus minor, běžně mi vidíme, že ta křoviná forma přežívá. Jo? Ty lužní lesy jsou plné křoví jilmovýho. Jakmile se podíváte do toho porostu a vidíte, jakmile prostě nějaký z těch keříků se dostane do kmínku, tak ta grafióza, kterou teda přenáší bělokas silmový, ta ho hned zabije. Takže to vlastně je taky podobný případ jak u toho kaštanovníku. Ten strom pořád přežívá v té populaci, už netvoří čtvrtinu, třetinu v růžním lese, jak to bylo před sto rokama. To byl skutečně jako zásadní strom růžního lesa, ale jakoby tak nějak čeká, až třeba ta grafioza úplně zmizí někdy. Když jsem vlastně se načítal o tom Jelmu, co všechno, o co všechno jsme přišli, ta psaná historie u těch nekomerčních stromů je v podstatě velmi nulová. Jo? My, kdybychom teď tu epidemii nezažili během posledních 80 let, tak o tom stromu budeme jako maximálně z pilového diagramu. Tady je fotka z Francie, někdy jako 1905, a vlastně tenkrát na vinicích, vinice fungovaly tak, že tady to je malé jilm a na tom jilmu se opínala réva. Ten jel jde velmi dobře valašit, jako osekávat, tvarovat, vlastně zkvalitňuje tu půdu, je to ideální jako hřevina a skutečně tenkrát se používal ve vinarství. Když člověk jako, jde ještě dál, tak 1849 sklizeň hroznů v Toskánsku. Jo, vlastně jelmy vinice jako, jako se jako zrostlý les. Jo, to, to už prostě Nikdy samozřejmě neuvidíme, grafioza je všude, tady prostě půjdete v Praze kdekoliv, během půl hodiny najdete 10 ložisek. Ještě můžeme jít dál, vlastně tady to logo, logo Elzevíru bylo původně 1620 navrženo, Elzevír je teda nakladatelství, které v té době vydávalo třeba i českou exilovou renezanční literaturu, má vlastně logo non solus, což znamená latinsky ne sám, nikdy sám. Je to vlastně o tom, že tam má být podpora mezi těma nakladatelama a e, autorama. Dneska už to logo někdo změnil na non gratis. A, e, <kly> jakoby to se oficiálně jako, jakoby udává, že to je jelm a na něm ta réva. Jo. A když vlastně člověk se podívá na, ten, na, vlastně na literaturu tady o tom, tak může mít až do antiky eh, Publius Ovidius názo, proměny. Je tam příběh o výlet eh, Pomona, taková zahradnice, ovocnice a Vertumus, což byl bůh ročních změn. On jí strašně balil a ona spíš chtěla zahradničit. A oni jako říká, kdyby ilmový kmen stál samotén, bez družné révy, kromě zelených listů nic vádného jistě by neměl. Taktéž réva, je spočívá na něm a k němu se tulí, nejsou snoubena s ním, by ležela splněná k zemi. A ona jí to teda neobněkčí. Ale vlastně ta tradice réva versus jilm je, je velmi stará a je strašně poetická. Uh, o co jako všechno jsme přišli, dejme tomu, od roku 1800 dál, to, jako jestli třeba tady nějaký strom byl strašně abundantní, jo, my jako můžeme třeba z nějakého pilu vědět, ale uh, vlastně ty informace moc nejsou. Co teď zažíváme v přímém přenosu, uh, asi víte, hynutí jasanů. Uh, v 90. letech uh, v Litvě poprvé, nebo tenkrát vlastně se pěstovalo Fraxinus Mandžuriaka z Dálného východu a zkoušelo se, jestli se může pěstovat v našich podmínkách. Na něm byla houba Hymenoscifus Fraxineus, která nespůsobuje žádné větší napadení na tom svém původním hostiteli, ale přeskočila na náš jasán, takže je to klasická migrace do nového areálu a přeskop na najevního hostitele. Vlastně výraznější projevy 2003 až 2016 to bylo popsáno jako nový taxon z Polska. Jo, a vlastně celých těch 15-20 let byla nějaká subepidemická fáze, kdy ta houba v tom prostředí je, je, je, vlastně ji tak, jak nějak nikdo nevnímá a pak je tam ta exponenciální fáze, kdy najednou je celý les mrtvý. Jo? Už vědá, všichni asi vidí, co je je exponenciální fáze. A e, v podstatě v současné době e, na některých lokalitách, které jsou příhodné, jako třeba velký zápoj, větší vlhkost, ten jasán nemá moc šanci. Jo? Bohužel e, některé velké stromy jsou rezistentní, ale jejich semenáčky ne, ten, ten strom až jako dospělec je rezistentní. Ty faktory rezistence u těch dospělců jsou známy. Nějaké cíleně šlechtění ani selekce neprobíhá. Není to zase tak významný strom, ale uh, asi paleno ekologové nebo paleno botanici v pilovém zrnu za pár let, desítek let uvidí uh, velké vymizení. Uh, Ono už teda za chluku nebude kde brát, Je tady jenom jako v rychlosti fitoftora alných chřadnutí olší, to je teda druh vzniknutých hybridogenezí a během jednoho roku tu olši zabije, v podstatě celé pobřežní porosty olší můžou být napadeny, zlikvidovány. Zase loka, na některých lokalitách ta olše nemá budoucnost, na některých přežije teď aktuálně třeba za posledních pět let a hlavně díky suchu kryptostroma kurtikále na klenech. Tady člověk to jako velmi často vidí v okolí Prahy. Ještě před třeba čtyřma rokama byste na to nenarazili dneska úplně běžně. Často je i těžký najít strom, který to nemá. <kly> Já už tady s tím výčtem za chvilku jako skončím, ono těch dřevin už taky moc nezbývá a tady je jenom spíš taková jako kuriozitka, jaké vlastně ty mechanizmy jsou zodpovědny za to, že nějaký patogen najednou něco zničí. Tady ta houba, kloubnatka smrková, gemamice z pice, napadá pice a pungens, pichlavý smrk. Jo, pichlavý smrk je ze Severní Ameriky, jdeme tomu nějaká třeba Aljaška, a s tím pizze a pungens jsem byl už, tak je mamice zdávno zavlečená. Typické je to tak, že vlastně tu houbu uh, jsme popsali jako nový taxon až v Evropě. Jo? Jdeme tomu třeba v nějakém arboretu v Londýně, to popsali a ta houba tady jako celou tu dobu na těch smrkách existovala. Jo? Až co se stalo, tady je vlastně množství těch zničených pice a pungens, ty, jinak ten, kdo jezdí na běžky do Krušných hor, kde vlastně ten pichlák je, tak vidí, že to jsou takovéhle eh, do pravého úhlu eh, vlastně jakoby oholené stromy, jo, vlastně mu to napadá ty pupeny, ten strom pak vypadá takhle. Jo, pro ten eh, pichlavý smrk je to jako víceméně konec, tam v těch sudeckých horách, jenom v některých eh, v výjimečně příznivých lokalitách přežije, jinak tam i lesníci mají problém vlastně co s tím dřevem, protože náklady na tu sanaci ani vlastně e, nedají to, co dá to dřevo. Jo, na, ani na štěpku to moc jako dát nejde, bo to jsou husté přesleny, vlastně ten štěpkovač to úplně jako zacpe. Jo, to dřevo v původním areálu roste krásně rovně a u nás to asi každý zná. E, strašně je to větvo, sukovatý, strašně vlastně ty přesleny jsou hustý. No a teďko, co se vlastně jako stalo, tak dejme tomu, že tady je nějaká fáze, kdy to jako bylo latentně, lag fáze, pak ta exponenciální a pak je vlastně jako vaše vymízení toho hostitele. A tady jsou poměrně jako seriózní data studie na to, že vlastně odsíření elektrárem tady jako někde vedlo vlastně k nárůstu té houby. Takže se jako skutečně experimenty ve skleníku, kde se zkoušeli různý postřiky kyslovým deštěm a normálním deštěm a je to celkem jasné, že kyslé deště jsou fungicidní a spoustu těch patogenů drželi na úzdě. Jakmile jsme odsířili, tak holce, je to zase ta vazba mezi všemi těmi faktory. Jo. Takže my, kdybychom neměli informaci o nějakém fungicidním efektu síry, tak nás to nikdy jako nedoklapne. U spoustu těch jiných taxonů, jako třeba u toho jasanu, taky tam může být nějaký faktor, který to rozjel. Když, vlastně jsme, sem, když jsme ten lužní les Jilm nahradil jasan a Lushe, dejme tomu, tak ty taky jako vymizely, tak třeba se hledalo, jestli tam se dá dát ořešák černý. Ořešák Černý, tady vidíme strom roku 2017. Nebo to je to je vlastně tak, strom roku, jako že lesy ho vyhlásili. No. Je to původně semeroamerický druh, juglans nigra. Možná ho znáte, ty ořechy nejde moc rozbít, jsou strašně tvrdé, strašně aromatické. To dřevo je extrémně drahé, jedno prostě z nejdražších dřev vůbec na světě. Na strašně luxusní produkce, různí nábytek jo, nebo pažby. A... K tomu vlastně u nás se pěstuje zatím minimálně, protože potřebuje dost hluboké půdy ale na tomu vlhko. A vlastně k tomu se váže historie, která má ukázat, co další, jaký další faktor umožňuje rozjetí té choroby. Je to Případ, když já to tady ukážu. Ořešák černý je původem tady z té oblasti. Jo? A tam jakoby místama taky dělá dominantu tuto ekosystému a živí veverky a je jako důležitý. Ale pěstuje se po celém světě, dejme tomu na západě, se pěstuje hlavně jako kvůli dřevu a nebo se pěstuje jako okrasný strom. A někdy kolem roku 2001 začal se pozorovat velký úhojin ořešáku Černého tady, tady v té oblasti a pak nejenom na spoustu místech po celým po celý vlastně západu USA. A tenkrát vlastně se zjistilo, že, že tu chorobu roznáší kůrovec Pityoftorus juglandis, který si sebou přenáší houbu a morbida. Velmi často to jako v terénu vypadalo tak, že Člověk najde malou dírku, kolem ní je ta léze té a morbidá, ale žádný brouk tam není. Jo, ten brouk v podstatě tam jenom si udělal eh, uživný, ge, ten zralostní žír, aby se dokrmil, nebo ochutnal ten strom, jestli už je dobrý na napadení a odletěl, a ta houba už tam byla. Eh, bo, bohužel vlastně, co se stalo... Tady našel když těch úrovců je tam hodně naráz, tak ten strom to zabije a v podstatě ten masivní úhyn pak jako vedl k tomu, že tu, tu nemoc nazvali Thousand Canker Disease a vlastně ta houba Geosmity a Morbida byla zjištěna jako v nějaký příčinný agenc. Jako vyjdejme tomu ta historie pak jako 2010 to přeletělo do původního areálu a teď už to máme v Evropě a vlastně u nás v Čechách to dřív nebo později taky přijde. Napadá to tedy i ořešák královský, nicméně tam to není tak závažný problém, pokud tam není ložisko těch kůrovců z toho ořešáku černého, kde oni se velmi dobře množí. Tenkrát byla taková otázka, Odkaď to vlastně přišlo, jo? ten dvořešák černý je tady, tady je umělý a ta houba byla najednou nalézána všude. První vlastně nápad byl, že vznikl nějaký vysoce virulentní klon, nebo to od někač přiletělo, co se jako stalo, až vlastně molekulárně taxonomická nebo molekulárně genetická studie ukázala, že tam je obrovská haplotypová diverzita, jak toho brouka, tak toho patogena. V podstatě při klasické invazi, jako máme ten hymenocifus fraxineus, tak u nás je jenom pár genotypů. Jo? Většinou přiletí nějaký jeden klon uh, u té fitoftory infestans. V podstatě u všech těch patogenů migrantů je, je strašně malá haplotypová diverzita. Tady to bylo úplně jinak. Tady to bylo tak, že v těch místech, kde to našli první tak byla stejná haplotypová diverzita jako kdekoliv jinde. A ta vlastně současná teorie je, že ten Pityoftorus juglandis, tam byl od i geosmity morbida od jakživa, místní druhy ořešáků, kterým samozřejmě nedělají takovou, takovou škodu. A jo, napadali i jugland nigra. ale něco se změnilo v tom systému, že ten jugland Nigra najednou začal být náchylný. Konkrétně to zase průběh srážek, různé přísušky, nějaké klimatické změny udělaly i to, že ten brouk nezačal napadat jenom větvičky jako dřív, ale i hlavní kmen. E, takže je to vlastně získaná citlivost na straně toho hostitele nějakými klimatickými změnami. E, tady když... Když vlastně my jsme tam v té době byli a sbírali se ty stromy, objížděli jsme farmy vlastně v celé Kalifornii, Kolorédu a jedna z těch jakoby dotazů v tom dotazníku bylo, jestli měli předtím nějaký problémy s vořešákem a když tam byl nějaký velký staří, tak si jako třeba vzpomněl, že jeho děda v roce 1920 musel pokácet všechny vořešáky černý a spálit je. Jo, a to se tam mohlo jako klidně opakovat, dneska nikdo neví, jako kolikrát tam ta epidemie byla. Jo, to samé s tou grafiózou, v podstatě dneska jsou náznaky toho, že v průběhu holocénu se to pořád točí točí kola. Tady to byl teda poslední případ z nějaké dřeviny, ukazující, že ty změny jsou rychlé, často tedy jakoby drastické, a jenom pro takovou úplnost, abych nebo poměl živočicháře, Změním teda chytrydium mykosu žab, je to houba batrachytrium dendrobatidis, která je i v Čechách, e, zde jako nedělá takové problémy, ale e, je to teda klasický migrace do nového areálu epidemijním hostiteli anebo získání faktoru virulence, to se ještě úplně neví. Ta story vlastně začíná tady tou prací Liebergerho 1998, Kdy on studoval uhin žab v Austrálii, tenkrát vlastně ho pozorovali ten úhin už od 70. let a tady to byl PhD student, který to dostal na starosti. Evidentně to udělal dobře, dostal za to spoustu cen, vlastně stal se slavným. Na to, že to byl PhD student nějakého veterinárního oboru, tak asi docela dobrá kariéra. Mezitím vlastně se ukázalo, že ta chytridiumykoza se šíří, zabíjí celé taxony, udává se kolem 90 taxonů. Po celém světě bylo úplně vyhlazeno, nějakých 120 je na pokraji vyhnutí, to znamená, že vlastně jich abundance se dostane 90% vlastně původního stavu. Zatímco ty patogeni dřevin jsou velmi často hostitelsky specifický, že zabíjejí e, svého. Na, hostitele, s kterým nemají evoluci, a na ostatní hostiteli dělají jenom nějakou mírnou škodu, tak ty patogenní živočichů, ty faktory, zrovna mají strašně široký spektra. Jsou to většinou nějaké enzymy, které napadají kolagen nebo keratin, e, způsobí třeba nějakou jinou hydropublicitu těch spor, takže ta specificita pak je, že to třeba napadá všechny žáby, jo? nebo i čolky prostě, nebo salamandry. Z našich vlastně končin, zde máme tady tu strašně smutnou story, a to je vlastně syndrom bílého nosu. Představte si 2007, první úhyn v, jesky, v, prv, v jeskyních státu New York. 2009 to popsali v časopisu Mycotaxon, ten má infra asi 1.03, nebo něco takový, a dneska má stovky, stovky citací. A rozšířilo se to během krátké doby tak masivně, že dneska, když se v Americe dělá sčítání netopírů, tak vlastně tady to jsou data z jedné lokality v Connecticutu, ale tak to v podstatě vypadá na mnoha, mnoha jiných uh, místech z nějaké jako abundance takové v podstatě na abundanci jedna. Jo, tady to jsou teda data, takže třeba kolem nějakého jezera dlouhodobě monitorují zvuky toho daného netopířího druhu a najednou vlastně ten zvuk neslyšíte. Jo, ten, ten druh v podstatě během jedny, jednoho roku úplně totálně zmizí. Jo, a to se jako tím, že vlastně ta houba je šílená v tom, že napadá všechny hibernující savce, což jsou teda jako v té jeskyně jenom netopíři. Je jí úplně jedno téměř, jaký je druh netopíra. Jo, takže je vlastně schopná v těch oblastech vyhladit netopíry. Asi si dokážete jako představit, co to může udělat pro ty lokální ekosystémy. Jo, netopír je hodně užitečné zvířátko. Opět migrace do nového areálu, jestli ta migrace byla z, z, z Čech nebo z Německa nebo z Číny, se zatím neví. E, seklinují se genomy pseudogymnastů z destruktánsté houby z celého areálu, aby se e, našel ten původce. Nevím teda komu to pomůže, ale ví se třeba poměrně přesně, že v Americe je to jeden klon. Jo, jeden klon té houby, jeden párovací typ. Ta houba je primárně pohlavní, má dva párovací typy, dvě pohlaví. V Čechách v jeskyni najdete ty jedince v, v tom počtu těch pohlaví jedna ku jedný. Je tam velká alolická diverzita, ty netopíři to tak jako přežívají. V Americe jeden jediný klon, vlastně tady to všechno způsobil. Je to, to, je, to je hodně, hodně, hodně smutný. Tady to vlastně bylo vše, byly všechny organismy, který my tak jako známe z našeho prostředí, třeba včetně té kryfone, které je parazitika. V současné době téměř nevíde jediné číslo nějakého fitopatologického článku, kde byste nenarazili na nějakou novou chorobu, která vodněkať přišla. Typicky je to jihovýchodní východní Ázie a objeví se to někde v Americe. Teď nebo obrovský problém Saudská Arábie, Izrael, Přicházejí o avokáda, o obrovský uhyn dubů v Japonsku, v jižní Africe, celé vlastně velké skupiny původních dřevin zabijí invazivní houby a brouci z Jovýchodní Asie. Nejčastější vlastně, ten systém vypadá, že nějaký brouk si sebou tahá houbu, která jako sama o sobě zabije ten organismus, Tady je příklad, třeba je Laurel Wild, jedna z nejstudovanějších hub. To je hlavně problém východu USA. Jo? Některé celé velké skupiny lauráce tam přestaly v tom porostu existovat. Změnila se naprosto jako věková struktura porostu, během velmi krátké doby. Určitě jsme to nechtěli u nás. No. Ta poslední přednáš část přednášky bylo, že ty organismy obecně změní ten ekosystém e, přes ten jednoduchý mechanismus, a to tak, že vyhladím nějakého hostitele. To samé umí bakterie, umí to věry, umí to všichni ostatní. E, v čom jsou houby? Unikátní je, že se teda podílejí na dekompozici mrtvé hmoty, a konkrétně, dokáží rozkládat lignocelulózu. Asi znáte houby hnědé hniloby, to vypadá takhle, nejdřív se rozloží bílá celulóza, to dřevo je pak hnědé, anebo houby bílé hniloby, kdy se nejdřív rozloží lignin a to, houbo, to dřevo je potom jako papír, v podstatě jakoby samá celulóza. To eh, lignocelulózu do nějaké míry umí rozkládat ještě pár organismů, ale ty houby ještě tím, že dokážou průstat dovnitř, tak jsou skutečně jako nejvíc potentní. Jsou takové teorie, a jako já jsem ty články ani nevytahoval, založené třeba na sledování izotopů v různých břidličních olejích, o tom, jak jako najednou houbové CO2 se tam vystrčelo. Jedna vlastně z těch teorií, o kterou se pořád bojuje, naráží na to, že ukládání uhlí dejme tomu, mezi karbonem a permem, byl nějaký pík ukládání uhlí. Ty, a ty houby jako v té, v té době byly, karbon-perm, a nastoupily i v té době, dejme tomu, na konci toho permu, nastoupily i houby, které dokáží rozkládat tu lignocelulózu, jo, to je konkrétně tady. Takže vlastně jakoby jsou tam určité teorie, které spojují to, že se přestalo ukládat uhlí s tím, že houby už nedovolily ukládat uh, ty rostlinné makrozbytky. Uh, ty houby samozřejmě tenkrát už byly ve své obrovské diverzitě přítomny. Uh, 2019 zatím nej, nejposlednější článek o tom, že našli houbu, která je miliardu let stará, jo, jako bylo, je fosílie. Uh, jak to tenkrát mohlo vypadat, je to vlastně takový eh, spíš eh, jako graficky krásný příklad rodu Proto eh, Prototaxites eh, byla fosílie, která se dlouho myslela, že to je nějaká eh, fosilní rostlina a akorát, že na základě kvalitních řezů a všem možných studií, jako je dneska jednoznačný názor, že to byl lišejník. Jo, a že ta devonská krajina byla jako s nějakýma takovýma ubohýma rýděma a pak prostě tam byly takové obří, obří piloty toho proto-taxitesu. Uh, no, ale teda ještě byl jechonizovaný. To je taková jako odbočka. Každopádně teorie, které o tom říkají, uh, že climate decay and the death of cold forest uh, uh, Říkají, že vlastně konec ukládání uhlí za to mohly houby, pak jsou storiek proti tomu, které to zase vyvracejí. Samozřejmě jsou to jenom teorie, co je tam fakt, je takový jako nějaký uh, gap mezi tím, kdy rostliny začaly umět dělat lignin, a tím, kdy ho vůbec někdo začal umět rozkládat a ten gap je 120 milionů let. Jo, 120 milionů let nějaké ty přesličky, plavuně, dokázali dělat lignin a nikdo si ho jo, jako To je dost uh, už dneska přesvědčivý, ale jako, že by to mělo vysvětlit ukončení, ukládání uhlí, to zatím jako rozhodně jistý není, ale může to ukázat na to, jak nějaká inovace uh, v genomu houby, uh, tím, že si, na, že si může ta houba šáhnout na něco, co bylo nedostupné, jo, i když to bude třeba 120 milionů let, může totálně změnit hru houby uh, uh, mají hodně let na to, aby se naučili rozkládat plasty. Dneska je spoustu článků a jako hodně citovaných, které se zabývají tím, že nějaká houba umí rozkládat polietylén. Prostě kultivují houbu z polietylénu, zjistějí, když ten polietylén je třeba 100 tisíc těch uhlíků a kratší, tak to ta houba zvládne, ale jakoby intaktní prostě polietylén Není jako schopná rozložit, ale nějaký jako low density plasty, které v podstatě mají ty kratší řetězce, ty houby dokážou rozložit. Jo, zatím nedokážou rozložit jako intaktní plast, ale ze spousta vlastně těch menších složek si poradí a všechny ty články jsou nadšeny z toho, že máme houbu, která bude prostě na skládkách rozkládat plast určitě by nebylo hezký, kdyby tady ta houba se dostala do našeho prostředí, a dejme tomu za nějaký miliony let ty houby to můžou dokázat, protože ty mechanismy, které dokážou rozkladat lignocelulózu, jsou jednak enzymatické a neenzymatické, tím že dělají volné radikály, v podstatě ten materiál jakoby spalují, A ty samé vlastně mechanismy dokážou de degradovat ty plasty. A e, ty houby umí, umí, umí mutovat, umí prostě dělat velký populace, e, dřív nebo později k tomu může dojít, jo. A, a určitě to nebude mít za následek e, problém s, recykla, e, s ostraňováním plastů, ale v podstatě zánik e, doby plastové. To je jenom jako taková vztah e, k tomu uhlí, jo. A pak je vlastně série prací, které se zabývá tím, že eh, co se stane, až roztaje permafrost, co se stane, až roztaje celý boreál, jak najednou vlastně ty mikroorganismy budou prodechávat to půdu, eh, kolik se uvolní metanu a CO2. Ty houby tady do toho zase nemůžou tak moc přispět proti bakteriím s výjimkou toho, že se zvýší dekompozice té lignocelulózy takže jsou jako články, které ukážou, že třeba s nějakým oteplením v podstatě rychlost dekompozice dřeva může stoupnout jako dramaticky. Takže e, nějaké globální změny klimatu a následek, následkem toho třeba oteplení díky CO2 e, neví se, ale jako ty, ty možnosti tam jsou. Já bych tady tím přinášt ukončil... No, protože jsme přesně naplnili ten čas. E, a spíš to jako skrů tom, že schop, mají ty houby schopnost zásadně změnit celá společenstva ve velmi krátké době. A díky vlastně těm šestraným interakcím, e, jsou, ty, jsou vlastně ten dopad, je, je vlastně těžko predikovatelný. A tady je takto nějaké schnutí tomu, o čem jsem povídal jak jsem vás předem varoval, je to, je to guláš a doufám, že si to, z toho každý vezme to své. Když máte pocit, že byste chtěli slyšet víc Zdeňka Neubavera, mám celý ten film na flešce. Děkuji za pozornost.